Gilen, Igo, egun antzuri. Egun antzuri. Beaz, ZRPF oian privatuetako teknika aria zirazu eta gaurkoan ez gira ez sugaraiek bultzatu duen hoian landaketa horietaz hariko zurekin, baizik eta klima aldaketaz, bez gai oroko da eta pentsatzen dut zure ofizioan eh, eragina ere esan duzula edo ikusten. Nik errepikatu haizik ez dutinen, eh? <laughs> ez baita susen Uh, ara du lehi labete bat orain, jiek uh, izeneko erakundak edo IPCC-ek segeren parte atera zin. Eta horrek segeruhtatu du orain echte baginakena. Jena baita klima aldatzen ari dela, oroko gehan bero zen ari dela. Eta garradu bat baino gehiago bildudugu industrializazioa intzineko klimari konparatuz. Eta... Garradu bat iduriduguti dela, mana aniz da? Bai, aniz da. Garradu bat bat azbesteko bat baita. E Problema da, berok eta horrekin ekstremuak gerota maizago izan nirela eta gerota bortit izan izanen e, Adibidez, berota eurite ekstremuan frekentzia eta hemen da, eta berota entzat, gradu batekin, berote handienak frekuentzia bostadliz hemen da. E, bi gradurekin hama lau aldiz, eta olas egitu zen, lau gradurekin oita ameretzi aldiz. Beraz, berote lagienak dira, beroitama horretateik bain edo gertatzen direnak, gertatzen zirenak. Hua egiremezala lehen behin gertatzen zelaik horrein bostaliziten da eta lagujar dutara behemagira, urte guziz izanen dira abolakoak eta lagia guak ere bai. Deia daga pixka bat piztia dute, etxosten hori hain ditzen? Ja, badu amarka da batzu piztua dela eta eztera gau zandik muitzen. Funtzian ez da dauz behirik, baginakena horrein oinose guztatuago da eta pentsatzen ginen duena baino pixkat lagia da ere dagoa. Horiek dira emaitzak, baina antxein ageri dira ere uh, oian gintzan, adibidez? Oian gintzan, bai. hoian hazu gaitzak klimari dependentea dira zuzenki. Azteko eugria behar baitute eta edo zein embizidumezala klimari kiko dependentea dira eta ez hau gaitzak dudulten de handi bat da, ez direla lasterka eskapatzen al, ez gu bezala, behaz klima adlatzen bada, e, e, bilduko haute bete-betean eta araba zeraginen txarrak izaitena ditu eta izanen ditu. Hureinak e, edo bai irrikan apaltzen edo itxasua goititzen edo horre badirazen zenbaki deigarri batzua ere? Bai, euriko pulua normalki aldatuko, menatuko, bai, e, ez litzateke hainbeste aldatuko edo pixka temenatuko garrba baina problema da handetuko direla edaz idorteak eta, eta eurite handiak gerotak izanen direla e, itxasuaren maila ere mendatzen da glasiak kontinentako, glasiak urtzen direlako eta ura dilatatzenelako elako berutuz. Momentuz, deia 20 cm ziganda, eta mendebuka kasuriko berenean 8 cm ziganda izanen da eta txarrenan 2 metro arte. Piskat, beldugarria da, 2 metro animala da. Klima aldaketaren problema da gure falta dela, baina azkenan abantaila bat ere da. Gua haurek sortu dugun problema, gua haurek antolatzeko gai zamergin ukelako. Problema gugirelea gaitan, karbono dioksidoa eta metanoa dira problema nekandienak. Eh? Botatzen ditugu melotegi efektuko gaxak. Azken, unta erotunita mahozteetan, bi mila laueun eta tona botaitugu. Eta klimataketak radoa terditara mugatzeko, bergin dituk izateriaren historia guzian, laueun miliart tona gelitzen zazkibu kontsumintzeko edo. Eta bi gradoren zat, mila miliart tona Eta hori, nola txipitzen alitaike? Biziki zaila da, gure bizi mailak bereske. Hainiz jautxi, gure bizi itzeko manerak ahuntan latu. Eta bizi kizailadabe batez bat, ez, ez da norobanako e, ekin zekin aski izanen. Frantzia maden presa bat orta merezitoa, karbon 4 izan aduana, eta haien aski kerjeta seriosak da ditentuzte. Eta haien txorste baten, errantzuten, bakotxak egiten aldituen, indar guziak ere, gure karbonoan adotugun impaktua, lauden bat ez tipitu kolitzatekela, bakarrik. Eta aizse gehiogar dut tipitu, behaz, e, problema politiko bat da, ta gizarte ursoak egin behar duan zerbait, ez dueran e, nahi e, laurden hori ez dela egin behar, laurden hori egin behar da egin beharko da, ez da itzaki bat usaziteko bakotxak berak, bainan ez da aski zanen Urzentzia bat bada, laire? Bai, bai, gu gizateria, riskoan da ez gaur egun ezautzen dugun bizi mailan eta gizakiko puluan ez da jasangarria, beaz e, desastre handirik ez bali magun nahi, animaleko goxeterik migrazio beldorgarriak berda, erabaki politiko azkarrak berkodira hartu eta fitet Zu, uh, oian gintzan beraz, uh, bere situazira, eskoleriko eh, oianetan uh, aldaketak ez uh, dira uh, inbeste ikusten, mementuko, tzalabai? Ben, ba, finia, asiberianiz, oianen, ez eh, dut eh, eh, uh, aldaketa handirik ikusi, ikusten direnak, uh, osasun krisiak dira, ta, eta klima aldaketari lotuak izaiten aldira, baina ez dira eragin zuzenak. Aldiz, aldaketa, biziko dugula, hori kasik segur da, uh, migrazioak E, zuhaiz aspezieta ma dira, ez dira e, zuhaizak berak mugitzen, baina e, azien bidaz eta pshikanaka bela honaliz, bela honaliz dira. Eta horrein arte askizten klima naturalki bizikemeki adlatzen delako, miliaka urte behar dira. Horrein problema da, amarkadaz, amarkadaz, klima adlatzen dela eta zuhaizan migartziuak mendeak behar dituztela. Behaz nahi eta ez, e, problema bat izanen da, zuhaiz batzu egonen dira, haien klima ez den bat tempean. Adibidez? Ez? Adibidez, beha, hemen gara zingira, irati ez dugu hon, denek diote pagoak hainik sufrituko doela klimaldaketarekin, aire fresko eta ez zeak beha ditu, eta hidorte azpaituain ongi suportatzen, beha, zemen, Europai Pajalean zelaia eta bada pagoa, hemen mendietan dugu, eta, posbile pagoren muga mendietan gerota gorago izaitea, ara gerota gorago joan behar izaitea pagoa izaiteko, eta, e, beha, batez, gure mendiak ezti aski gora izanen pagoentzat. Beste etxen blurik edo, beha? Guk txantzatugu eskalehien, dibertsitate handia baitugu, baitugu e, eskalehia horxotasunean hartuz, gutxi gora bera, hiru klima baitugu. Eta iduen muga, nafarroan dago, horoz bettelun. Mendebaldean, bai gu klima atlantikoa, egoaldean mediterraneokoa, eta ekialdean aldean, Pirineoetan, mendikoa. Junt. Oian mota diferentak e, zer diren, badakigu, e, ikustemaitugu, denak bizki horri baitetugu. Klima idohago batean, eta gogorago batean, pentsatzeko da, e, mediterraneoko espeziak direla, Ego kienak edo izanen, eta gara baki guztia itxula. Lehenik itxaspinoa, eta gero oinok idortuz, a, alepoko pinoa, artea. Egan nahi du, oianak argunt ah, itxurazkambiatzen halko direla ere, eta oianean bizi diren guztiak ere. A... Ege egan ez dakit, itxurazkambiatzeko berlukete demora hainitz, eta ez dute izanen. Zaila da pentsatzia mm. zeiten aldean, ara, oian munduan batzuk nahi du teori antizipatu. Eta egia landaketak egiten nirelaik edo dela nela bat antipsipatzen. Batzuek piskatukun pusatzen dute afera nahi tuzte diren oianak moztu beste batzu landatzeko ekstremoiako biki jasanen ituzketenak. E, beste batzuk diute ez dugula, edo soen gisaz, e, asmatuko eta dugun biode hirtzatetea sumtsitzen hori eginez, ez da bate afera simplia. Bestalde oianak beroketak klimatikoa jasaten dute, baina oianak eragin bat ere badute dute horretan karbonoa biltza maitute. Adituz bezala, zuhaizak karbonoa bilen tunetan atmosferatik, eta gero, e, Oianetatik ikauiztenen zurak eta egurrak e, karbono ahenitzeko iztenen materialak edo energiak dezkatzen ditu, eta beraz, ahreman bat bat bat bat klimatiko bi jentsuetan eta Oianare begira, Oianarei tresna bat ere iziten alba eta klimatikoa pixkat kipitzeko. Adibidez, Franziako estatuan karbono izurreatean eurneko amabosta biltzen duk horregun Oianak, Eta beraz laguntza handi bat da klimaldaketaren kontrako bohokan. Bainan, aleren, klimaldaketaren eraginak sobera e, lahiak bali madira oianari buruz. Eta azu eitzak hiltsamadira eta oianak kipitzamali madira bildua izan duten karbona e, lasatuko dute. Zuri da klimaldaketaren problemetariko bat, klimaldaketak berak, klimaldaketar lahitzen duten eragin batzu baitu. E, oianena bat da beste bat izaiten alda poloetan izotzaren urtzea, eta beraz, e, azalera suri batetik, pasten ilun batera eta zenergia gehiobiltzen dute. Edo permafost izan aldudan luk e, izoztuan urtzea, horiek e, e, urtuz metanoa askatzen baitu eta klima aldak eta oinu hori lagitzen. Bazara, ere piskatola da. Momentuz, oianen aliatu bat da, klima aldak terren kontrako bohokan, bainan, bohok aso horregaltzen bali maugu, arazo bat bilakatzen da. Berokita klimatikoak ondurioa baduela oian gintzan beraz, baina ez bakarrik, adibidez, laborantza nere? Bai, funtsioan oianak o, behar ditugu, eh? behar ezko ere adere jatea e, da, egunen igualez jatea ez baita bat eta, eta behaz importantena aderean egustuko laborantza da. Eta horako klima txar batzuekin, eta hori ikusteko zaila direnekin, zinez lanierrean da munduko leku batzutan, hemen ere bai, benen, beste, leku idorago batzutan oien ogeio, laborantzak koheko izpenak lanierrean izaiten aldira, eta gorsete batzu alimadira lekuka, be, animaliko migrazioak izaiten dira, gatazkak, gerlak, eta gradu bat da erraiteak ola uskaria bat idoli du, baina e, eraginak zinez, e, zinez importantak izaiten aldira. Deia orain berean gradu bat ekin, e, eta, eta gradu Erdi bakotxak onda da, adibidez ikerlari batzok eta komparatzen dute hori sukajarekin. Gerradu bateko sukajari badugu, berdin egun bat edo bion egidea etxean, baina iru gerradu koa bali ez dira hiru egun egonean egun etxean zinez hiltzeko errezkoan egidea, tala bizi, bizikilaria da, klimarekin berdintzu da. Gerradu frakzio bakotxak biziki inportanta da.